Hristo se odpravljamo se Dobrodošli na duhovno reče pri hramu svetog Jovana Vladimira Ovaj večerašnji broj vas koji je došao pokazuje najprej ljubav prema našem večerašnjem gostu i da cenite reč koju on pogovara nadahnut duhov sveti To je naš večerašnji gost otac Jeromona Krahajlov Iguman manastira uspenje Presvete Bogorodice iz Podlajina. Otec Rafailo će nam večeras govoriti o sili sa visine. I neka bi dao Gospod Bog nadahnućem Duha Svetoga, te sile sa visine, da nas i večeras, Otac Rafailo, pouči i da Gospod Bog otvori naša srca i naš um, da primimo tu reč, to slovo, od njega kako bi makar malo bolji izašli iz ovog parohijskog doma i mi svedočili reč Božiju. Očara Fajlo ime duhovne zajednice pri hramu svetog Jovana Vladimira želim vam dobrodošlicu i u ime naše starešine hrama oca Dragana Šobljanskog. Hvala vam na vašem trudu i neizmjernoj ljubavi koju gajite ne samo prema našem hramu nego prema svim beograđanima s obzirom na to da je ovo drugo drugoveče a sutra ponovo imate predavanje i prema vas celom srpskom narodu i sve pravoslovnom a i verujem prema svim ljudima još jednom dobrodošli i dobrodošli si izvolite uzmite reč hvala vam hvala, hvala, hvala. evo braći sestre da iskoristimo vrijeme vjerujući da smo u ovom periodu od vaskrsenja do vaznesenja ukoliko su nam namjere ozbiljne stekli određenu duhovnu kondiciju jer kretanje vremena u prostoru crkve traži veliku pažnju jer ako ne budemo pažljivi vrlo lako može da nam se desi i pored velike brige i velikog staranja gospodnje o našem spasenju i našoj vječnosti ipak naša nepažnja može da nas dovede do one neprijatne situacije tragične i vječno mučne, vječno bolne Neutješne, da se nađemo pred zatvorenim vratima, vratima koja će biti zatvorena za vjekove vjekova. Zato, prateći ritem naših praznika, mi treba da imamo svijest da nam je dato i vrijeme da Svete te i svu istinu koja nam se kroz crkvu i praznike otkriva u usvojimo, primimo i njome živimo u njoj život da imamo baš u ovom periodu tako je o dani u vaznesenje jer evo već jutra ulazimo u O dani ovog praznika i samo oni koji su pripremljeni, koji su pažljivo ušli u prostor ovih sveštenih događaja, praznovać. A drugi, iako će možda fizički biti u prostoru hrama, iako će znati kako se taj praznik naziva, eventualno razlikujući prazničnu ikonu pedesetnice pod ikone svetoga Đorđa ili Nikola, ipak neće moći da okuse sladost praznika i da dožive njegovu bezmjernu veličinu. Ostaće izvan dveri. I osjeće svi oni koji su projavili nemar i nepažnju prema svim ovim čudesnim, uzvišenim događajima koji su se odigrali radi nas i radi našeg spasenja. Sve što se u crkvi dešava, ali baš sve, sve se dešava radi nas. Sve se nama daje, sve je radi nas, ljudi, i radi našega spasenja. I da se razumijemo, to je samo u crkvi tako. Izvan crkve sve je radi nas, ljudi, i radi naše propasti, radi naše pogibije radi naše vječne smrti i vječnoga mučenja. Sve što je izvan crkve. Jer jedino crkva u sebi nosi vječni život. I jedino je glava crkve Hristos gospod čovjekoljubec u punom smislu te riječi. Čovjeka niko ne voli do gospodu. Izvan crkve to jest izvan gospode, jer kad kažemo crkva mi na gospoda mislimo, jer on je glava crkve, Iznad cr, izvan crkve ljubavi nema, braći i sest, niko, nikoga ne voli. A to što mi uspijevamo takve odnose da nazovemo ljubavlju, to je iz tog razloga što mi ljubav ukusili nismo. Vječitom su jepcu možeš dugorash da bilo kakvu baterijsku rampu i da mu govoriš o svjetlosti on će povjerovati ako takva svjetlost vječitom tamniču on će povjerovati da je to istina svjetlost jer on pravu vidio nije isto tako čovjeku koji nije okusio pravu ljubav svetu ljubav božju ljubav ljubav ostaje nepoznat i ono što on smatra i drži za ljubav nije ljubav nego opaka a laž i obmana. A tu ljubav možemo da otkrijemo, da primimo da doživimo u njoj da živimo jedni druge da ljubimo gospoda ljubeći iznad svega jedinog čovjeku ljubca zajedno sa njegovim ocem po duhu svetom, samo u crkvi, izvan nje, takva mogućnost ne postoji. A ta ljubav, moćna ljubav, silna ljubav, otkriva nam se u tajni naših praznika. Posebno u ovom sveštenom prazničnom periodu od Pashe, od Vaskrsenja Gospodnjeg do Pedesetnice, istina. I u svim projavama crkvenog života govori se i sijava, braći i sestre, ljubav Božija. jer je u crkvi, kako reko smo i opet ponovimo, sve radi nas i radi našega spasenja crkva drugu misiju nema i ne vrši. Njen cilj jeste naše srce i naše spasenje. Sve tu trojicu, braće i sese, ništa na svijetu ne interesuje na onaj način kako bismo mi to htjeli. Do naše spasenje. To je jedini cilj do vaska gospodnjeg njegovog ova njegove smrti, njegovog vaskrsenja, vaznesenja, to je jedini cilj silaska duha svetu. On dolazi sa konkretnim zadacima, noseći u sebi silu, tačnije, bivajući sam ono što je od vječnosti sile. Nebeska i carstvena sila koja si lazi i oblači crkvu u svjetlost kao haljinu. I oni koji su nepažljivi prema tim događajima, koji su se odigrali, ponovimo još jednom, radi nas i radi našeg spasenja, oni se nalaze izvan prostora hrama Oni, braćo i sestre, crkvu nisu srevo, oni o crkvi ništa ne znaju. Oni redovno, poneki i u pravo vrijeme, na pravom mjestu, u crkvom, u određenim terminima, mogu samo da poljube vrata i da se u prostoru Crkve zbunjuju, premišljaju, ljute, prepiru, revnuju, jo je ne revvnuju, pametuju, ili zaguđaju. Ali taj na crkve za njih će osati ne pozna. jer ona se otkriva na konkretan način i u velikoih sijevi i slave. Jeden od naših svetih predaka najsvetijih predaka sveti otac naš Sava vječno živi i vječno prisutni u našem narodu stavio nam je u njegovoj žičkoj besedi jedno moćno usmjerenje upozorenje i molku mi ćemo večeras na blagoslov podijeliti svima vama taj izvod iz njegove žičke besjede koju je izgovorio onda kad je osnivao i polagao temelje našem narodu na zemlji polažući temelje na nebesima da bi naš narod živio kroz crkvu na tim nebeskim visinam a onda obrazlažući i moleći i nas, ništa manje nego ljude njegovog vremena pored ostavog kao arhijerej kao apostol našeg naroda govori i mogu. S toga vas braćo i čeda ovo prvo molim da pogoživši svu nadu svoju na Boga Držimo se prije svega prave vjere njegove. Jer kao što reče apostol, na Pavla, temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koje postavi duh sveti. Preko svetih apostola i bogonosnih učinja Otaca. A to je prava vjera koja je na svetih sedam vaseljenskih sabora potvrđena i propovijedana. Temelja drugog, braće i sve niko ne može postaviti, po najmanje vi i ja, do onoga koje ga postavi ko. Duh Svetih preko Svetih Apostola i Svetih Otaca. A u ove dane pripremamo se da dočekamo u mističnom prostoru crkve, hrama, liturgije i proslavimo upravo taj događaj na itije sile sa visine na svete apostole i postavljanje temelja našoj vjeri, našoj nadi, našoj ljubavi, našem vječnom životu. Jer ako kuća u kojoj živimo, bogujemo i umiremo, mora imati temelj. Kako onda kuća i dom u kojem treba vječno živjeti, prije toga u duhu se roditi, da nema temelja. I nažalost, mi danas mnogi živimo, braćo i sestre, na ulica. Mi živimo kao skitnice. Mi jedemo iz kontejnera. Mi se radujemo, braćo i sestre, sa onima koji ne žive u domu Božijem. Mi od njih tražimo utjehu, mi od njih tražimo hleb, mi od njih tražimo zaštitu, pomoć, mi od njih tražimo prosvetu, svjetlost, mi od njih tražimo ljubav i dostojanstvo. I na takvo ogotanje posuđeni su svi oni koji svoju vjeru ne grade na onom temelju kojeg je duh sveti postavio. Preko, Sava je ovdje precizan, svetih apostola i svetih otaca svih vaseljenskih sabora, vjeru koja je od njih propovjedana, potvrđena, i propovijeda i koju crkva naša propovijeda do dana, današnjeg. Mi se u ovoj nedelji sjećamo i molitveno proslavljamo svete oce prvog vaseljenskog sabora. I niko drugi do sveti apostoli jer preko njih je duh sveti silu buliju u ljudsku prirodu i u Božiju, niko od onih koji nisu u jedinstvu sa svetim apostolima i bogonosnim ocima, koji ne vjeruju, ne žive, ne slušaju glas Otaca, nema taj temelj i njegova vjera je kriva vjera. Njegovi putevi su stramputice, njegovi praznici nisu istiniti, njihova radost je nepotpuna. Po ovim praznikom vaznesenja i pedesetnice mi, braći i sese, treba da provjerimo naše temelje. Da vidimo da li mi zaista zidamo svoje živote na ovom moćnom i nepokolebljivom kamenu vjera. A u tom kamenu prisutne je svjetlost i istina i otkrivena nebeska tajna po svetoj trojici. Taj kamen, čudesni kamen, otkriva onome koji na njemu svoje biće zida Tajnu crkvu i dom takvog čovjeka ne liči na domove onih koji žive i zidaju van tog temelja. To su sitni domovi, znate, jeftina građa koju ruši i najmanji nalet vjetra, poplave ili zemljotresu. Njihovi domovi su moćni, uzvišeni, carski. U njima se osjeća prisustvo carske svjetlosti. U njima žive djeca nebeskog oca, carsko sveštenstvo, sveti narod, sveti rod. Nazivamo ih hrišćanima. Hrišćani, braće i sestre, to je carski sin. On se razlikuje od krda beslovesnih. U dvesta hiljada sabranih na saboru beslovesnih, demon, jedan demon, uzmimo nekog od knježeva demonskih, dvesta hiljada, stavi ga na bilo koju tribinu, Njega hrišćanina utopi ga da se ne prepozna i pusti kneza demonskog iz za preispodnje. Neka uđe na stadion i prepoznaće ga na prvu. Demonski pogled, braću i sesto, demonska intuicija, ovocirat će ga iz prve kao što je gadarinski bio smučan tačnije u region u njemu odmah prepoznao prisustvo nebeskog boga u tijegu čovjeka išao je na njega braćo i sve se kao što poskog ide na metak vrlo precizno i pred njim savio kolje takvu se u taka vsja i tak u svjetvorst to prim i pećat nose hršćanni. Hristo imeniti rod oni koji dišu duhom njegovim u kojima diše duh sveti koji su obučeni u silu sa visiine. Sveti apostoli, i Apostoli braću se se primivši duha svetu Počeli su da propovjedaju, da pale srce. I njihovi učenici, znate, bili su prepoznati. Evo i dan danas praznujemo njihova imena, njihova žitija. A naša crkva, ona je i dalje apostolska crkva. Crkva pravoslavna je apostolska crkva. I ona je i danas ništa manje nego one dane obučena u silu svisine. I ona njena čada koja se začinju Duhom Svetim i rađaju iz njene utrobe, istina sa velikom mukom, jer crkva svako svoje dijete rađa sa velikom mukom, braći i sestri. Apostol Pavle govori Da je tri godine, to poziva da se opominjem, kaže opominjite se, da sam tri godine, dan i noć poučavao vas sa suza, dok se Hristos ne rodi u vama Duhom Svetim, dok ih ne načini istinskom djecom Božijom, i dostojnima da nose Hristovo ime. Jer biti hrišćanim, braćo i sestre, znači biti u duhu svetom živ, nositi Hristovo ime, to je, braćo i sestre, najveći blagoslov, najveća čast, biti hrišćanim. Kad su pitali neke od naših mučanika, dižujući ih na bine ovoga svijeta, ne znajući šta će tamo sve da se izdešava. Jer Duh Sveti diže svoju djecu na podijume ovoga svijeta, da da svi vide nemoć ovoga svijeta i silu koja je sa visine sišla i koja se projavljuje kroz njegovu djecu. Na pitanje, kako ti je ime? Neki od njih su odgovarali, hrišćanica. našavši u imenu Hristovom nad svoj identitet. Duhom Svetim vezani za ime Sina Očeva i sami na taj način postajući Sinovi Boži. Taj kriterijum crkva ne mijenja do dana današnjeg. Neće svaki koji mi govori Gospode, Gospod, ući u carstvo nebesko. Neće svaki koji posti srijedom i petkom ući u carstvo nebesko. Neće svaki koji posti sve postove ući u carstvo nebesko. Posebno oni revnosni među njima. Neće svaki koji se pričešćuje svake nedelje ući u carstvo nebesko. Neće svaki koji zna kako da se ponaša u crkvi i kako treba podučiti one koji ne znaju, objašnjavajući im šta je ispravno, šta nije i kako duhovno živjeti, ući u Carstvo nebesko. Nego oni koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima, A da bi ti tvorio volju oca koji je na nebesima, ti treba Gospoda da prepoznaš kao Sin. I to da ga prepoznaš kao Sina jedinorodnog, Otcu savječnog, a radi nas ova proćenog, da u njemu razlikuješ dvije prirode, ali ne dvije ličnost, Dvije volje i dvije energije, jer ako to ne budeš razlikovo i tako ne vjerovo, ispade iz igre. Duh Sveti te neće posjetiti i ti, Otca, ne možeš vidjeti njegovu volju, ne možeš tvoriti. A ako budeš vjerovo, Duh Sveti će ti dati Silu. I samo u Duhu Svetom, braća i sestra. A Duh Sveti je zato i si i danas je sa nama. On je ovdje, braća i sestra. On je svuda prisutan i sve ispunjavan. On će te naučiti da mu se pokloniš kao sinu, kao Boga čovjeku i daće ti snagu da tvoriš volju Otca Nebeskovi. Da mu se pokloniš kao sinu jedinorodnom i daće snagu da tvoriš volju oca njegovog koji je na nebesima. A vidite, braći i sest, nije lako tvoriti volju Božju. To nije lako. Ali je moguće. Zato nam je potrebna velika sila. Tvoriti volju nebeskoga oca biti ravan angelim u tijelu. zato nam je potrebna velika sila. A tu silu mi smo dobili, mi primamo, mi evo ovih dana iščekujemo da se obučemo u nju. U istu onu silu u koju su se i sveti apostoli obukli i u koju su oblačili svoje svete učenike, i u koju crkva oblači svako svoje vjerno, poslušno i odano čedo. I samo takvi ljudi, braći i sestre, mogu sebe nazivati hrišćanima. Vrlo lako može da se desu. I nažalost, dešava se da ih nema u ovom gradu Bog znade da koliko ima hrišćana Gospod znade da koliko će ih biti neki su u utrobi neki se tek začinju a koliko je rođenih to Bog zna i duh sveti a do koliko ih ima svi su obučeni u silu savisine žive na nebeskim nivojima i nikad se neće pomiriti sa nivom pobožnosti, vjera i crkvenosti koji, na žalost, mnogi danas na znači. Ta mrtva pobožnost, znači. mrtva vjera, znači. bovesna pobožnost, potpuno potpuni nema nezainteresovanost, znači. ravnodušnost prema svemu što je vezano za ime Božije, prema imenu Božije ravnodušnost prema Ocu koji je na nebesima, pa kako može sebe smatrati hrišćaninom onaj koji je prema Ocu do te mjere ravnodušan, da uopšte ne razmišlja o njemu. Sem u rijetkim prilikama kad ga po dužnosti čuješ kako izgovara molitvu Oče naš. Ali ona sa usana ne ide dalje, jer Takvi ljudi, po riječima Gospodnjim, poštoju me samo usnam. a srce im je daleko od meni. Takvi ljudi ne poštoju Gospoda, oni ne žive njegovim duhom, jer u srcu je život. Čovjek je srce, hrišćanin je srce. U žitiju svetog i bogonosca, koji je jedan od prvih učenika svetih apostola i jedan od prvih koje je crkva duhom apostolskim porodilom. Prvo očedo crkve i po, po njemu, po njegovoj ljepoti, po njegovoj ljubavi, po njegovom srcu, znate, mi mjerimo stanje svih sledećih generacija njihova ljubav, njihova žrtva njihova vjera, znate njihova smrt njihovi životi, to vam je kriterijum vjere do dana današnjeg u njegovom srcu, znate, imamo zlatnim slovima ispisanu ime očevoga sina ne pazite na, na fizičkom organu, pazite pečat, znate, duhovnog srca. U moštima naših svetih mučenika znate, miriše Bog iz, iz njihovih kostiju iz kostiju svetog oca našeg Save, iz kostiju našeg svetog Simeona mirotočivo, izvire braće i sestre miro duhovna sila jer je njihova duša znate, vjerom pravoslavnom apostolskom, kroz crkvu, naravno, ko svete tajne obučena u silu. I ta sila i posle njihove smrti svjedoči da je besmrtno. Iz kostiju izvira život. Iz kostiju dobijamo isceljenja. Od kostiju njihovih demoni bježe. Na kostima njihovim služimo sve te liturgije, gospod naš hoće, duhom, svetim i svetim ocima, da se sve ta liturgije služi na kostima mučenika. Takva je volja Božja. I treba da znate, kad služimo svetu liturgiju, da na časnoj trpezi, znate, imamo kost nekog od mučenika, znate. Da gospod hoće na njegovom sinu, na njegovom mučeniku, znate, da projavi svoju silu, svoju ljubav, a nas da podsjeti kakav treba da bude naš odgovor na te velike darove. Da bude kao što je bio odgovor sina crkve, nekog od istinskih hrišćana. Silu da se tako može živjeti, tako vjerovati, tako čudotvoriti, tako umirati i vaskrsavati, daje nam Duh Sveti. Ne bi bilo loše da ovdje, a malo se pomoći jednim od bogonosnih otaca crkve, Svetim ocem Grigorijem Palamom, da otkrijemo, i upoznamo, braće i sestre, duha svetog kao Boga. To je mnogo važno i tu smo svi vrlo, vrlo tanki. Na duha svetog, duhovoga svijeta odapinje, strijele tačnije na nas, a vezano za njegovo poznanje i poštovanje. Duh sveti se vrlo slabo poštuje, vrlo malo cijeni, vrlo malo se na njega osvanjamo vrlo malo ili ni malo na njega računamo i od njega pomoć tražimo. A od svete te pedesetnice on dijeluje u crk. Od vaznesenja gospodnje, braći i sestri, i deset dana posle njega, duh sveti, pazite, Bog, duh sveti, si na zemlju na apostove, na crkvu. I od tog trenutka gdje se vječnost dodirnula s vremenom, neraskidivo Duh Sveti prebiva u crkvi i nigdje ne odlazi. Od dana petesetnice do dana današnjeg i do kraja vremena Duh Sveti prebiva u crkvi. Pazite, Bog Duh Sveti. Njegovim prisustvom, a ovaj praznik nas poziva da tu istinu čujemo, da je prepoznamo, da joj se duboko poklonimo i da je prihvatimo, znate, da na njoj zidamo. Njegovim prisustvom u crkvi su prisutni i Otac i Sin. Ako je Duh Sveti prisutan, mi smo jednake časti, opratite pažnju, jednake časti sa svim onim naraštajima koji su živjeli u raznim epohama Hrišćanske crkve sve do svetih apostola. Jer ako je Duh sveti sa nama, onda su i Otac i Sin. Ako je sila koju je Gospod obećao, si išle sa visine, braći i sest, onda smo mi u silu, znate. onda smo mi mnogo jaki, mnogo moćni. U Duhu Svetome sve možemo. Ona vlaz je Gospod primio posle Vaskrsenje, kao čovek, kao Bog je uvijek imajući, dade mi se svaka vlaz na nebu i na zemlji. Predana je crkvi na koji način? Duhom Svetim. I Gospod će svetim apostovima reći: Što god svežete na zemlji, biće svezano i na nebesima, i što razrišite na zemlji, biće razrišeno na nebesima. Kojom silom, braćo i sestre, jedan čovjek apostol, episkop, sveštenik može sa zemlje nebo da pokreće. На zemlji potez da povlači, a posljedicu na nebesima да da izaziva. Kojom silom? I koji je to čovjek izvan crkve? Ko takva objećanja daje ljudima? Niko. Ljudi uopšte i ne pomišljaju na takve stvari. Ako nešto treba sa nebesa, onda se obraćamo o kultistima, astrologiji i tako dalje. A crkva ima vlast koja doseže i nadilazi nebo i nebo nad nebesima. Jer njena vlast dolazi sa nadnebesnog prestora. Vlast koju crkva ima jeste carska vlast i carska sila Svete Trojice. Zato je mnogo važno, braću i sestre, da to prepoznamo i da takvu vjeru imamo. Da je naša crkva, bez obzira na naše slabosti, tu pravimo grešku, a uzrok tog grijeha, jer ta greška dovodi do grijeha, jeste nepoznavanje praznika. Vi vidite i sami, svedoci se da se danas e, crkva mnogo osuđuje. Osuđuju se sveštenici, osuđuju se episkopi, osuđuju se monasi. Znate. Jedna epidemija osuđivanja i nezadovoljstva. A uzlog e, tome nije samo u učinjenim ili neučinjenim ili grijesima određenih ljudi iz crkve. Jer da mi imamo ovaj nivo svijesti, da mi imamo zdravu vjeru, da smo uvedeni u tajnu svete trojice, u tajnu svete pedesetnice, mi bismo znali, braće i sestre, da i pored svih tih propusta i nedostataka koji dolaze Pod naše ljudske pave ljudske prirode, od zvo potrebe naše svobodne volje, od zvo potrebe Božg dugotrepljenja Božje miosti, Božje ljubavi dogazi do takvih promašaja neka katastrofvni. ali iz druge strane trebamo biti svjesni da je u crkvi prisuten svo vrijeme i do kraja vremena duh sveti i da nema potrebe, da gubimo povjerenje u nju, zna, da sumnjamo u nju, zna, da se kolebamo, ili da je smatramo manje silnom, manje moćnom, manje krasnom, manje slavnom, manje svetom, zna, manje majkom, zna, manje bogatom, jer njeno bogatstvo ne dolazi od čovjeka, njeno bogatstvo ne dolazi od čovjeka makar on bio svet i presvet bogatstvo i slava naše crkve ne dolaze od svetoga Save, braći se od svetoga Vasilije Ostroško od svetoga Petra i svetoga Pavla i svetoga Jovana Bogoslova nisu oni crkvu učinjeli slavno i nije nivo crkve sveti Vasilije Ostroški, da se razumijemo jer kome je sveti Vasilije vrh, znate, On je nemoćan, znate, i on u takvoj nemoći ide, puzi i pomoć traži. A sveti Vasilije ne može da mu pomogne, jer on ne razumije ni njega, ni njegovu svetost, ni njegov episkopski čin, ni njegovu moć, odnosno porijeklo te moći njegove svetosti njegovoga svetog i na proslavljenog imena ne razumije tajnu crkve i uporno od njega traži kao što su ne zna bošci, idolopoklonici poštovalci Zevsa i Hermesa htjeli da prinesu žrtvu Pavlu i Varnavu Ja su vidjeli kako je ovaj podigao raslabljenoga od rođenja. Glasom, u ime Božje, ustani i zdrav budi i naočigujete, sviju ustade čovjek. Ali kao posredica propovjedi, jer Pavle je propovjedao tajni svete trojice, propovjedao je o otvorenim nebesima, propovjedao je i svjedočio silu koja je si išla sa visine da bi uzela naše nemoći naše siromaštvo, naše strahove, naše bolesti, oslobodilo demone, smrt, grijeh, oslobodilo nas od toga i vaznijela na iste te visinu. I propovedujući tu silu, propovedujući svetu trojicu, jer to je suština propovjedi apostola. Kad služite službe koje crkvi, sveta bogosluženja. Vidjet ćete koliko crkva insistira na tome, služba svetim apostolima. Crkva ne širi, duh sveti ne širi priču. Umjetnici, znate, slikari, muzičari, oni će da pristupe toj temi, mada sve ređe pristupaju na potpuno drugi način. I dobro, ima prostor iza njih. Ali duh sveti vrlo sažeto u onim gustim simbolima govori o njima kao po propovjednicima trojice, jednoslušne, životvorne i nerazdjeljive. To je sva propovjed apostola. A sila koju su oni projavljivali, velika sila, braći i sestri, čitajte, djela apostolska i da, da to naglasimo, ovo što pričamo, ovo će sve da ne stane koliko izađemo iz porte ovog hrama, ako ne budemo nastavili da sebe napajamo znači, iz sveštenih izvornika, sa ovih životvornih istočnika Svetoga Evanđelja, ako ne budemo čitali dijele svetih apostola, ako ne budemo čitali, slušali zapravo, prijimali ako hoćete, jer mi kad čitamo apostola i slušamo, mi njih prijimamo Gospod nije rekao ko vas čita, mene čita. Nego ko vas primi, mene primi. Mi čitajući apostolje, ne čitamo ih, nego ih primamo, puštamo i dođu da u naša srca da zabrđaju nam, da postanu naši episkopi. Da kad pavolje proglašovi, mi kažemo neke blagosloven, kad on propoveda, mi sve slušamo. Kad on otkriva isinu, mi je tako otkrivenu, primam. Ako tako ne budemo sebe, braćo i sese, obdjelavali, a mi ovdje nama može da priča ne neki kaluđer, neki iguman, ovdje može da priča i ovam bogoslov, ništa se neće desiti. Jer Pavle ovima nije govorio jednu noć. A vidite kako su naše sabranje, danušno znate, danušno po 45 minuta, sad, jednom nedeljom i to u boljem slučaju, a apostol Pavle, pazite, nosi vas sile sa visinu, duh sveti, do te mjere da on kaže, ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Mnogo toga što gospod nije rekao svojim ustima, rekao je ustima svetog apostola Pavle, znate, Čitajte malo svetog Jovana, zlatulosti, pogotovo njegove besede o svetom apostolu Pavu, pa ćete da vidite s kim imamo posle, zna. Zlatulosti sa velikim strahopoštovanjem privazi i projavljuje svoju nemoć, A možete zamisliti kad zlatulosti za nemoća u veličanju svetog apostola Pavu, Pa sve poštuje i starozavjetne poroke, svima njima se kvanja, i, i u glomovnika i Jovana Srašnoga. Pa sve ih ishvalivši, mali predak napravivši, priprema se da o Pavlu počne govoriti, znate. Ima čita cikl iz besede o svetom apostolu Pavlu. Veliko poštovanje prema njemu. I to poštovanje i povjerenje izazvalo je ono čudesno javljanje svetog apostola. Vi znate da se apostol Pavle javlja svetom Jovanom zvatlustom i da mu je tumačio e, svoje poslanice, pa je njegov učenik Prokal, dok je Jovan bio patrijarac, i jednom vidio u Keliji kako neki čovjek stoji iznad njegovoga Jovana, patrijarha, Ali se pitao, odkud ovaj unutra? Nikoga nije video, ni ušao na glavna vrata. Pa posle pita, je li Vladiku ko bio onaj čovek? Kaže, koji čovek? Pa, sinoć u tvojoj keliji? Kaže, nije nikoga bio. Ali u svetljivi zlatu si. kaže, a šta jesi ga ti vidio? Kaže, jesam. A pa, kako je izgledao? Pa, ovaku I bi ikona svetoga Apostol. I dan danas u manastir, manastiru Vatopedu, svetogorskom manastiru gdje se naš sveti Sava vaspitavao, Cambridge, Harvard, Oxford u redu, ali svetoga Savu je vaspitavao Vatoped, i to ne godinu dvije, nego skoro 20 godina. Zapamtite to, Vatoped, svetogorski manastir, vaspitao je naših svetog Savu u tom manastiru čuva se lobanja koji sveti Sava celije voli, jer i sveti Sava je mnogo volio svetog Jovana Zlatulstva, lobanja i ima prozorče, svetogorski jer omanasi uvijek otvore to prozorče da vidite uho, netoležno uho svetoga Jovana na, na kojemu je govorio i otkrivao mu tajnu svojih poslanica. E taj aposlov Pavle, braću i sve, usilio sa visine u slavi, carskoj slavi duha svetoga sa, sa Bogom u srcu ne živeći više, nego Bog i živeći i govoreći kroz njega govori tri godine, i to pazite Pavol je govorio, on i dan danas govori, pa Pavol je govorio ovdje u vašem hramu, pa ne može da prođe Istina, mi smo sad to odigli, naučimo nekoga čteca, da on to fino iščita, ubedimo ga da je to odlično, iščita on i brokimen, i stihove, pa još dobro ako se poveže sa pjevnicom, i iščitavši poslani apostola Pavla, ode u zanosu, sujete, ne misleći više ni o Pavlu, ni onome što je pročitao do sebi samom, i o svojoj sili i slavi sili svojega glasa i slavi koje niđene e to je ono što mi sebi danas nažalost možemo da obezbjedimo eto to je, ali Pavle nije došao zbog toga, nego ga mi ne iskoristismo on je došao da govori braću i sestu, da popovida danas apostole poprosite ja ću se ograničiti na se vrlo teško razumijem Evo, ja sam 11 godina u Manasijelu, tek sad počinjem da slutim šta to on nama hoće da kaže. Isine prije mi je bilo neobično. Fidinga govori, progovorio je na srpskom, jer sveti aposlov Pavle govori na svim jezicima, je tako, gdje se sve liturgija služi, govori mi na mom jeziku. Međutim, ja njega ništa ne razumijem. Ne razumijem uopšte što će da kažem. A vidim da je u crkvi to mnogo važno, jer ne čitamo nikoga drugoga do njega. I to u centralnom dijelu liturgije neposredno prije nego što, ne, što će nam se sam gospod obratiti kroz sve to evanđelje. Pa i gospoda, ne razumijem, za. Ne razumijem. A ta propovjed, ona je ravnočasna propovjedi koju su oni, stvorili u ono vrijeme dok su hodili zemljom. Propovjed apostola Pavle, njegove riječi, ne gube na sili. Nije to, braću i sese, sjećanje. Nati. Nije to obnavljanje, pamćanje. To vam je realna projava sile sa visinom. Apostol Pavle kad govori, on ti govori u tom trenutku, u tom, u tvom gradu. Demonstrirajmo to. Zašto da ne imamo apostola ovdje? To je knjiga. Apostoli. Znači. Sve što je na knjigom. Naši sveti breca. Ovi su se bavili. Znači. I su oni štampali ovo što mi danas štampamo. Ti danas samo dok izađeš iz svih tih tomova da, da dopreš do apostole. Pa to je podvig. Alpinistički. Znači. Treba se probiti kroz sve one rafove. Znači. Izroniti iz svih onih tiraža. Da bi došao do apostole ali ćeš li ga razumjeti kad dođeš, to je pitanje za sebe. Naši sveti preci su znali da cijene, i to ne bi bilo ukoričeno ovako, mada i ovo da bi bilo ukoričeno, nego zlatom i dragim kamenjem, brižljivo, u bezmolviju monaških kevija, jer ovim poslu su se bavili monasi, nad sveštenom, u liturgijskom prostoru prepisivali riječi svetih apostole, znate, svak ucijeljivajući, kao mošti, i to je bila velika čast, i biti prepisivač tih knjiga, to je bio veliki blagoslov, to su radili samo uh, uh, visoki duhovi, znate, kojima je mogla biti povjerena, ne kažemo, takva obaveza i takav blagoslov, da sveštene riječi svetih apostola, ili riječi gospodnje, ako su u pitanju prepisi svetog evanđelja, znate, da uzmu kao obavez. To su bili vrlo cijenjeni ljudi u manastirima, prepisivači. I u našoj zemlji, u svetim manastirima, to je bilo omiljeno delanje svetih monaha, takozvane prepisivačke škole. Šta su oni prepisivali? Apostoli, evanđelje, psautir. Ono što smo mi danas potpuno odbacili, zanemarili. Samo kratko. Kaže se u, u dijelima apostolskih. Za Pavla. U dane one Pavlje odluči usili sa visine. Ovo je sad već misija apostola. Znate. Pa glava se izlira sa nebeskog prestova i ide, znate, zauzima zemlju. Ono što Duh Sveti zauzme, braći i sestri, to je zauzeto, znate, to je osvojeno, znate, to su svete duše, to je već predano vječnosti i svjetlosti. Duh Sveti nema granice na zemlju, znate. Zemlja, ona, braćo i sestre, pogluta u i Božijovi. Gde crkva da se otima za zemlju, braći i sestre? Crkva, promiselnim energijama, održavajućim energijama, to je Hristoskost crkvu, održava ne samo zemlju, nego nebeski svod, znate, sunce, održava nebeske činovi, pazite, crkva zemlji, ne zemlji, nego i nebu i zemlji život daje, a njeno carstvo, ono nije stješnjeno u te okvire, znate, u okviru ovih naših znate, doživljaja i carstava, ovo je naše carstvo ovo je njihovo carstvo carstvo moje, kaže gospod nije od ovoga svijete znate, to je carstvo nebesko, znate, to je život u duhu a u prostoru i vremenu zone gdje se to carstvo objavljuje i otkriva jeste crkva pravoslavna, mi kad je nazivamo srpskom, znate mi je ne odvajamo od nebeske crkve. To je carstvo nebesko na zemlji. Ponuđeno konkretno jednom narodu srpskom, pa je nazivamo srpskom crkom, ali mi smo tu odrednicu, braću i se pogrešno protumačili. Znate. Pa evo, doživje smo i to da smo se carstva nebeskog praktično odreka. Tu crkvu imamo još za posjete iz inostransa, pa da se pofalimo malo vjerom naših predaka, džedova i prađedova. Više i ne ištuće to carstvo, a ne ištemo ga zato što više ne slušamo propovjednike tog carstva, nego slušamo malo umnike, braći i seste. Slušamo propovjednike carstva ovoga svijeta, mudrace ovoga svijeta. Silnik je ovoga svijeta i potpuno smo zaboravili da postoji sile sa visinom, da postoji realno carstvo nebesko. Pokajite se, kaže Gospod, približilo vam se carstvo nebesko. Pavle kaže u Militu i u Efesu kaže Pozvavši starješinu, kaže Pazite dakle na sebe I na sve stado U kome vas Duh sveti Postavi za episkope Da napasate crkvu Gospoda i Boga Koju steče krvlju svoju Ova crkva Koju mi imamo, braći i seste Otkud ona nama? Znate. Ko je nama nju dao? Jeste li se zapitali nekad? Naravno, ne mislimo na ktitore. Ktitor je ktitor. On je dao 20-30 iljada. Dao je oni i 50 iljada. Ali on je ktitor, znate. On je priložnik. Mada, nažalost, danas ktitore više poštojemo nego osnivača. On danas ako da 100 iljada, on pomjeri apostola s Gor njega mjesta, znate. On pomjeri vladi gleda. I onda on uzima riječ, on govori, I imate na žalost, znate, na nekim mjestima, gdje ti takozvani crkveni odbori, istina, toga nema baš ovdje, nego više u rasijanju, gdje oni odlučuju, znate. Sveštenik je tu da ih sluša, znate. Nekad i sami episkopi. Zašto? Zato što je novac Kod mene. I crkva je obučena po njihovom doživljenju ne u silu sa visine, nego u silu koju ću ja dati. Crkva je obučena u novic. I kako kaže naš mali vuk, si našeg peđe, ne znam, je peđe tu, juče idemo i on kaže, tata, kaži Bogu da kupi sok. Ja izašao nešto da... Kaže Bogu da nam kupi sok. A kaže tata, ma nemoj vuče, tata će kupiti so, A on zaključuje i kaže, a da, Bog nema para. <laughs> znate, tako predstavljaju, Bog nema para. Zamislite, Bog sa para, znate. Bacite, zamislite crku sa milionima, znate. To je odmah bovez. To su karcinomi, braći i sredze. Tamo, že mnogo novca u crkvi ima, to je karcinom. Tamo se sve raspada. Žeje novac svetim apostolima. A ko treba da ima novac ako ne sveti apostol? Je tako? Oni su glava crkve. To je vrh crkve. Crkva je njihova, apostolska. A što je Pavl imao? Sem batinu. Sem smrt. Svakodnevno umiranje. I neprestanu revnost da što više ljudi pridobije za Hrista sve ostalo su mu bile trice znači. ništa drugo nije htio ni da čuje, ni da zna, ni da ima i ne samo to nego je za njega smrt bila dobitak i više je volio da umre braćo i sestre i da se smrću oslobodi od vezanosti za tijelo jer duh više nije mogao da izdrži znači. to je takvo promsanje duha svetova a tamo će duh sveti promsanje tu je duša, broća se svesa, ustremljena ka visinama, odakle je Duh Sveti sišao. Znači, ona ne voli zemlje, znači. ona ne može ništa od ovoga svijeta da čuje, znači. ništa. Takva duša, iščekujući smrt, si lazi u Kijelo-Pečarske znači, sisteme podzemlje, koje bih od vas u Kijevu mogli da vidi, znači, u onaj čudesni prostor grad pod zemljom znate nemirenje sa tvarnom svjetlošću život u netvarnoj u sili sa visine i čežnja da se od tijela odvoje i da odlete kao kao ptice, kao angeli da odlete u nebesu i zaista, kad čitate žitija svetih a slabo se žitija svetih čitaju tamo imate fenomene Mi danas ubacujemo ruševu krematorijume, znać. Predajući ih ognju, znać. To je eto jedino što je ognjeno u životu takvih ljudi, oganj, je tako. To im je jedina vatra životna. Osto sve bilo mrakos. A imate drugi fenomen, braćo i sestre, gdje duše i stilo iz vazeca kao nje, znać. Čitajte mogu žitija svetih, da vidite kako umiru hrišćan. Kako im se oblak, svjetlosti proteže od zemlje do neba kako, kako izlaze kao rakete, braći i sest. Gdje? Ne je bilo gdje kao vatromet i tako. Ova naša ispaljivanja. Precizno, duhom svetim, tamo odako je duh sveti si išao. Prevazilaze, sve visine idu Ocu svojemu, koji je na nebesima, Ava oče, ne? Pavle, on za ocem čezne. On ne može dočekati da se oslobodi e, tjelesnog, znate, bremena. Ali, iz velike dubavi prema bližnjima, on ipak ostaje. A zbog čega? Da bi njima pomogao da isti duh prime. Istu čeži, znate, Da ne ode sam, nego želi i njima to da obezbjedi, a obezbjeđuje im propovjeću. A njegova propovjed, za razliku od što mi danas imamo, ove pojave, braćo i sestre, da propovjedi nema, to, da smo nači to je mrtvi znate. To je mrtva zona. Kako je god mi nazivali, parohijom ovom, parohijom onom. Kako se god starešena toga hrama zvao, ovim ili onim imenom, kakve god titule, činove, znate, imao, nosio, ako se tu ne propovijeda svjetlost, neće biti sile sa visine, i onda imamo, braće i sest, kafansku otnosu pozorište, znate, imamo sportske stadione, znate, poprostite, ali moram da primijetim, poče od kutiju šorcu na futbolskom stadiju ili moguće od kutu do vamo od kutu do nama ušli smo u takvu nekakvu bolesnu atmosferu imamo znate, neki prostor odrađamo pa čekajte ovdje je došlo do nekog nesporazuma patra do nesporazuma nismo se mi ovako dogovorili Je li si nimao kohilotoniju? Da odgledam. I što se tamo kaže? Uzmi oče ovaj zavog i očuvaj ga. Pa šta je zavog? Apostolska svijest, apostolsko preme, apostolski krst i apostolska sila. I sačuvaj je. Jer ćeš za njega biti ispitan na dan drugog Hristovog Dovesk. Sveti naši predsvi su izbjegavali tu obavezu, braći i sestri, jer su znali kolika je. I samo na veliko insistiranje crkve prihvatali su. Jer to je, braći i sestri, to je e, nasveđivanje prejemstveno primanje apostolskih obaveza. Apostoli, sveštenici, oni, braćo i sestre, nemaju drugog posla. Oni stalno trebaju da su u akciji, znate, i dan i noć. Neprestano, neprestano, neprestano. Idite i propovjedajte, idite učite i krštavajte sve narode, učeći ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Evo, brađo i sestre, da ne idemo izvan ovog prostora. Jeste li vi naučili što o tome? Poštedni? Jesmo. Yes. Dobro. Trudimo se. I dobro je, ne sumnjamo da se trudite. Oci rade se vam. Ali pazite, riječi gospodnje su jasne. Učeći da drže pazite, ne da čuju ja bih prije rekao da ovo što mi znamo da je to prije da smo samo čuli za to a gospod ne kaže da čuju nego da drže šta i koliko kaže sve što sam vam zapovjedio i evo ja ću biti sa vama u sve dane do svršetka svijeta Sila Božja, braći i seste, prisutna je tamo gdje se riječ Božja, Evanđelja Božje propovijeda. Ukoliko ta propovijed izostane, ili ukoliko je uopšte nema, ili ako hoćete, ako se hrana djeci ne daje na vrijeme, tamo ulazi nemoć, ulazi bolest, znači. Ulazi dama, ulazi demon. Jer demon se ne boji mene. Znači, on se boji propovjedi. On se boji istine. Ne boji se on moje poze, znači, mojega čine. Ne boji se on moje slave, da ne kaže mojega bogatstva, mojega novca. Znači. On se boji istine. Boji se riječi evanđelske jer je prisutna sila sa visine. I naš narod, braćo i sese, ili muže, naša zajednica, naša ličnost, ne može biti vas postavljena, ne može biti osnažena, ne može biti silna, ako ne primi tu silu sa visine. A ona se prima, to je mnogo važno da prepoznamo i evo ovom prilikom tražimo vašu pažnju. Koz kanale, kroz koje je i potekla. Kako možete da primite ili da čujete za silu sa visine, a vjerujem da danas mnogi nisu ni čuli da ona postoji. Mi danas očekujemo da nam nepoznati ove teći objekti rešavaju socijalne probleme. Van zemaljci, braći se sese, da nas izvlačaju iz situacije. Još neko vrijeme ovi sa zemlje. I na kraju, znate do čega ćemo da dođemo? Znate ko da nas izvlači? Znate li na kraju, ako krenemo ovim putom? Molim? Antihrist. Da. On će da nam pomogu. Sušta nemoć će da se projavi kao sile, znate, i da nas oduševljava znacima na zemlji i na nebo. Pazite, svu šta nemoći, ali Gospod će ostaviti da tako bude jer smo mi to izabrali. A one koji budu obučani u silu sa visine, a bit i u to vrijeme, Hraniće će braće i sest, moćno, ima da budu pod moćnim pokrovom, Biće isključeni i svih društvenih sfera, i svih, i svih, i svih. Još nešto, ako hoćete da budete hrišćani, odmah možete da osjetite i da provjerite raspoloženje ovoga svijeta. Odmah da će isključiti. Evo, uzmite večeras, stanite pred svetio utar, napravite metaniju i recite, gospode, od danas ću utvoriti volju tvoju. I već sjutrašnji dan bit ispovjedništvo vaše znate. Ono će početi da vas goni, znači. U kući će početi da vas goni, znači. Imaćete prijatelje za neprijatelje. predavaće će otac sinu, Majka svoje dijete, Znate. Da ne govorimo o širinom tako odnosima. Duh Hristov, plaćaju se on ne može a da ne iziritira duhovoga sveta jer svet ga mrzi. To što mi dalje tako živimo. To od naših kompromisa, znate, koje mi nazivamo blagoslovima, znate. Pa evo, snishodeći, snishodeći, snishodeći, mi više ne znamo odako smo počeli da snishodimo, znate. Sad izgubi smo startnu poziciju, sam ja hrišćanin ili jogin. Jer baveći se sve više hrišćanskom jogom, meditacijom, masažom, gledajući, čitajući molitve i gledajući hollywoodske filmove, ne? sa liturgije na prože ja više ne znam ko sam, ne? Na kraju kreve se više u kupaćim kostimima uvazimo u naše hramove i u crvenim cipelicama u naša otara. Sam jednog naše ocavnike, je bolj na pomoć, ne? pogledam, a on u crvenim cipelicama autor. Da, Ništa to ne znači. Može ona da da leti ko Maksim kaf ali znam da nije. To su sve posvodice podvajanja od tih kabla jer duh Sveti je sišao na apostole. I nemoj nemoj mi se srce, da smo da smo ja normalno. Nemojmo da smo bezobrazni. Nemojmo da smo bezobrazni. Duh Sveti je si išao na apostovi. Nađi mi mene. Je li dovoljno što sam si išao? Hoću da znaš njihova imena. 12. Hoću da znaš i za njih 70. Hoću da ih poštuješ. To su moji sasudi. To su moje kolesnice. Ja se kao car vozim na njima. I kad čuješ da aposto Pavle dogazi, hoću da znaš da mene nosi. Da je on herovimska kočija koji cara donosi. Kad on govori, hoću da vjeruješ i da svaku njegovu riječ poštuješ kao carsku, kao moju. I da joj se kao takvoj duboko poklanjaš, jer ne govori čovjek, nego Bog. Ne govori bjeda, nego sile. I slabo. Duha svetoga. I sa takvim poštovanjem, ako budeš privlazio i sam ćeš biti obučen u silu, poslećeš sile, moćenu, Odvoriću ti nove horizonte. Živićeš na zemlji kao na nebesi. Paš će pored tebe hiljada i 200.000 sa desne strane tebi će se na stadion nalaziti. A ti u tvojoj kući, u tvojoj sobi, u tvojoj kjeri živjećeš, a tebe se neće dotaći. Jer ja i ti jedno smo. Sjedini smo me, primajući one kroz koje sam ja govorio. A to su, braći i sese, kako kaže naš sveti otac Sava, koji sam govorio duhom svetim, sveti apostovi, sveti i bogonosni oci i učitelji naši do dana današnjega duh sveti govori kroz njih i carsku silu i vlast nudi nam ako ih poslušamo ako ih kao carske poslanike jer oni to jesu primimo, dočekamo i poslušamo njihovu riječ održavši nasuprot riječima metežnim ovoga svijeta i raznoraznim pritiscima kojima svijet ustaje na djecu Božiju, Ali ne da bi ih satro, nego da bi oni svojom smrću proslavili Boga. Jer smrću se, braće i sestre, Bog proslavlja. Neka bi dao Gospod da i mi u ove dane, a od projavanja je počelo, Od vaznesenja ide od projavanje, crkva i uščekivanje. Apostoli su sabrani, pogruženi u molitvu, jer im je rečeno da ne izlaze i ne kreću nikud, dok se ne obuku u silu sa visine. Jer za onu propovjed na koju će biti poslani, njihova sila je nedovoljna. Ispunit se obećanje sina očevog, I poslaća im drugog duha utješitelja, koji od oca ishodi, pazite to, braći, od oca ishodi, pazite, i tamođe djeluje tu i oca čini prisutnim. Nikakve razlike, pazite, nema. I nikakve razdaljine između nadnebesnog prestola, gdje je otac naš, i mjesta gdje Duh Sveti djeluje. Jer tamo gdje On djeluje, tamo je nebo. Da budu obučani u silu sa visine i njome, da narod Boži podižu i čine silni. I mi, broći i sestre, ovako još uvijek uprašeni, sumničavi, kolebljivi, znate, bolje da čekamo, nemojmo da izlazimo iz crkve, prebivajmo u njoj, iako se to naše prebivanje malo odužilo, pa neki po 20 godina, evo ih u crkvi, ali ih ne obukoša se u silu sa visine, ne vidi se. zato što ne prebivaju kako dolikuje, ne samo 20 godina, nego 200 godina, na taj način opet bi ostali bez siroka. Jer u crkvi se prebiva u molitvama. Na, apostoli prije nego što će sići sila na njih, bili su zajedno u molitvi. Ali znate kakvoj molitvi? Dubokoj molitvi, sređeni u iščekivanju. Znate. Tiho. Gdje smo mi krenuli? Šta mi radimo? Kako mi iščekujemo tu silu? Trči tamo, trči ovamo, na hiljadu strana. I tako se iščekuje, tako se dočekuje. Pa tako se ne dočekuju, braćo i sestre, ni visoke zvaničnici. A tako nikoga ne dočekuješ. Ma šta dočekuješ? Tebe kući nema. Ti izgled preko čuga, a posebno čuga vide ti izgled ti uleći u onu metafizičku lupu televizora ili interneta, tebe nema kući. Nemate u srcu, nemate u umu. I ko će da dočeka cara nebeskoga? Zato ne dolazimo. Zato isihastički metod, a Sveti Grigorije Palame je jedan od predstavnika čudesnog i moćnog pravoslavnog isihazma, traži malo više pažnje, braći i sest, malo više pažnje i sveštenog iščekivanja. Sile sa visine da ne izlazimo iz crkve, nemojmo da se zbunjujemo, tu je Samo očekuje, braći i sestre, da prinesemo ono što se od nas ipak očekuje. Zato, vratimo se crkvi, prepoznajmo i priznajmo svoje promašaje, i to velike promašaje, svoj nema, pritom, svi da priznamo, braći i sestre, i mi sveštenici, jer nismo dobro obavili svoj posao, Nikako ga nismo dobro obavili, ne zato što ja to kažem, nego uporedi, vrat, uporedi se onima koji jesu. Neka sveštenik uporedi sebe sa dobrim sveštenikom, neka kaođer uporedi sebe sa dobrim kavuđera. I svi tako da uporedimo sebe. Majka sa dobrom majkom, otac sa dobrim ocem, dijete sa dobrim džetetom, starci sa dobrim starcima. Žene sa dobrim ženama, mladići sa dobrim mladićima. Pa ćemo da vidim kad kažemo dobrim, mislimo na dobrim u duhu, u sili, u slavu. Evo ti juče tekve, evo ti kao uđe račutra pa sveti Jovan Kronštadski, evo i apostole sveti na snepiskope, apostol Pavle. Pa da vidimo koliko mi zaostajemo, koliko mi zaluta smo I od tog vutanja nadolazi nemoć, braći i sest. I onda suštinski nemoćni duhovi i ljudi postadoše moć. I najgore što mi svoje koljene savijamo pred njima. Mi koji treba da primimo silu sa visinom. Zato ako već nismo, ima još vremena, kada desetnica tu pred vratima, utrčimo, braćo i sestre, Zavetimo se, nemojmo da stajemo, nemojmo da gubimo vrijeme u prazne razgovore, nego zumirajući taj veliki dan, veliki praznik i svjetlost koja nam se kroz njega otkri, nudi, sila koja nam se kroz njega daje, priđimo u duhu pokajanja sa nadom na milost Božju i na primanje tog velikog dara Duha Svetoga. A to je nešto, i, evo da možda i zaključimo, to je nešto što ili se okusilo, ili nije. Ako ga nismo primili, braćo i sese, nemojte da maštate Nemojte da fantazirate, duhovni život u pravoslavnoj crkvi je duhovan u pravom smijesku te riječi, a to znači da je život u duhu. A duh je sveti duh, duh je i postas božanstva, to je e, ličnost, jedan od trojice, i mi duhovno živimo samo u njemu. Tu nema nikakvih improvizacija, znate, nikakvih maštanja, Ako to budemo radili, pašćemo u prostor obmane i prevesti. I danas ima mnogo prelašćenih braća i sestre, to odmah da vam kažem. Mnogo prelašćenih ljudi, znate, to su naša braća i sestre, znate, ali tuga je, znate, srijetati ljude koji treba da budu u sili, znate, da budemo u jednomislju da jednim ustima i jednim srcem pjevamo i slavimo rečasno i veličanstveno ime Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha, znate. A mi ovde imamo, znate, neku uvelost, znate, neku tugu, neku osivilost, znate, neku neku nezdravu duhovnost, nezdravu boju lice, nezdravu priču. Kako služite, Otče, po starom ili po novom, mene vraćuje sas, mene stomak za bolje, nam je spopadna, naravno, ne osuđujući, us, ali me taj zrak bolesti ozrači, da. sestra je upala u šahat. I to pitanje dolazi, znate, iz, iz tih oblasti, tamo, a ono što nas boli je to, što njoj nije dolje mjesto, I što to što ona pita, to nema veze sa službom, ni novom, ni starom. Znate. To je prosto šaht i mrak i opasnost. A ta pitanja, vrlo, vrlo često ćete da čujete, znate. da ne govorimo o odgovorima koji slijede i o koracima koje pravimo dobar dio naroda ode u, u te metafizičke jame, znate, odadle se nije lako izvaditi. Vrlo lako upasti, ali ne lako izvaditi. Iza kraj, nije <gledanje> ovo kraj, ovo kraj, ovo nema tu kraje, praći sve stupuće, tu, tu sve te djeluje. Nema kraj. Apostol Pavle, tri godine, dan i noći, ništa nije završio. On je završio Efesu, ali ode on dalje. Obilazi, obilazi, obilazi. Pa onoj kući besjedio. E, skužuju su u liturgiji u liturgi oni to samo kratko kažu neopterećuje je evanđelje kako su služili su i čitali i ministri čitali to je jezik evanđelski to je ni vašski dićemo se od kuhinje smiga rezavio ako ja sam je rendao na koju je mi posle a to znači priču potpuno nenormalno ogomljenje hvep a u duhu se mi razumem I kaže, prelomiše hleb, pričestiše se i onda je no beseda. A vidite, kad kažemo beseda, eto tu malo da čiste da se ogradimo, nema u crkvi, braći i se predavanja, znate? Ima, ali to je onako malo za tu neku akademsku populaciju i za njihove potrebe, odnosno neprevaziđene probleme. A pošto oni to vole da bude tako, da bude zvanično, da bude na akademskom nivou, dugo trpljenje Božje obezbeđuje i takve prostore. Ali crkva, nema ona predavanja, ne znate? Če ste bih išli da aposlov Pavle predaje? Da aposlov Petar da predaje? Ili Jovan Bogoslova? Pa Jovana Bogoslova bi u mnogim tim salama izbacili iz sale, jer, znate, nije prilično odjeven i od prilike nije on za tu grupu, znate. Ne bi prepoznali bogoslova, znate, bogovica Jovana. Na kraju kreva ne bi se ni on snašao, praša, u tim protokolima. Ribar, znate, čovjek koji nebesima hodi i grom u sebi nosi, a ne nekakve lekcije, niti započete, niti dovršene. Dakle, crkva ne, ne, nema predavanja tog tipa. Ona, braću i sestre, propovijeta, riječ, Božju i ništa drugo. I samo to. I, evo da kažemo, da, samo da dolašim, e, posle te liturgije, govorio je, do ponoći, zamislite, a, Boga, mi bi, kad bi ovo Bogi komišli, rekli 45 minuta, sat, vremena, kaže, dozno i danas se ta predrasu do da luka покажу pa narod 40 minuta to je dovoljno posle ne može da primi pa ne može da primi jer je navikao mučenik da se bori je izgradio taj imunitet u osnovnoj i srednjoj školi tako to, to su imuniteti je tako stečeni otpa izdržati 7 časova potpuno besmislene priču ali to važi samo u tom prostoru kogaži obmane i tame a on riječ Božju možda da sluša do polonoci od polonoci do zora tri godine dani i noć, a šta riječ Božju da sluša on u riječi Božju život ima, pa ne živi on 45 minuta, nije njemu do e, jednog časa život, on uće život, a riječ moja jeste život kaže gospodin i Pavel je besedio do polonoci jedan momak Eftih sedio na prozoru i kao momak prispoj, jer se besede odužili do ponoć. I u tom snu on pade sa trećeg sprati. je vam ovo novo, braćo i sesto? Nekima jeste, nekima nije. onima koji kojima nije, to je dobro, onima koji jeste, nekaj se upoznaju u dijelima apostolskim. Pavle si lazi diže momka, kaže, duša je u njemu, ne brinite i ne skreću sa teme, sad oko njega je li dobro, oblozi svi oko njega, znači, ne, skrajni tamu, tamo, lezi ga, dobro je, bit će dobro, vraćamo se na temu. I opazite, od ponoći do zore, opet liturgija, i odoša dalje, znate, to je promsanje. Znači, ove teme, vrijeme, braći i sestri. Jer ne govorimo o vremenu, nego o vječnosti. A vrijeme treba proširiti. Znate, te kanale vremena treba proširiti da bi vječnost mogli da primimo. Za 40 minuta. Šta možemo da kažemo? Jednom godišnje. Šta možemo da kažemo? Čemu da naučimo? Ako ne može, Pavel, a će ja da pomislim. I šta mogu da uradim? Mogu samo da začutim, braći se. Potpuno da začutim, ništa da ne pričam. Ili da krenemo apostolskim stopama. Uz Božju pomoću, jer i Pavu je Duh Sveta i pomagao. Pomoći će i nam. Jer to je naš Duh, braći se. To je Duh naše crkve. Tačnije, naša crkva je njegova crkva. To je njegovo carstvo. A on u njemu kao car, braći se, Hoćete li liturgiju, braćo i sese? Mi kažemo, blagoslovi vladiku, a on odmah odgovara, blagosloveno carstvo, oca i sina i svetoga duha, tako? i mi kažemo, Ami. i šta se dešao? Odmah ulazimo u prostor liturgije. Biste li vi što je li danas? Pita on svoju djecu. Bismo? A pa šta? Pa kaže, hleb naš nasušni. I učini ovaj hleb i ovo što je u čaši i šta imamo? imamo hranu za djecu i čime se hranimo tijelom Božim. i krvlju Božijom, razumijete li? pa to može da nam obezbijedi? ko može da nam obezbijedi Boga na zemlji da se hranimo njim? čovek? ne može država? ne može sila Boga svijeta? ne može ne samo što ne može nego bježi od te nemoći Iskriva se u razne moći. Mi ćemo to da riješimo, mi ćemo to da organizujemo. I ovo sve što se prave kao važni moćni, ne mislim samo na pojedince, nego sad je ta globalna manija, znači, sa smo mi ljudi potpuno u divu, totalna dželujmanost. Mi pobjeđujemo sve brađe i sve svetom sve liturgijom. Znači. Crkva projavljuje takvu moć Da je ovo drugo, sve sušta nemoć, posebno kad se projavljuje u ovim oblicima koje danas imamo. I pred kojima se svijet kvanja. A mi reziremo tu nemoć i obmanu. I postavljamo trpezu, kako kaže Duh Sveti, u svetom psaltiru. Nas prama neprijatelja naših. Ja. Mi kad ratujemo i kad se borimo, a da se mi ne borimo, nego u crvi uvijek pobjeđujemo, Za neprijeteljima? Mi šta radimo, mi postavljamo trpeubračii se s liturgijskiskim predovicem ne prijatelja naših. I hranimo se kao djeca Božija. Svijet umire, a mi naginjemo i svetih putera znati. Svijet umiere odgleddi, a đakoni se bore da u potrebe dalove iz devet putera na vaskašne liturgiji znati. Njih, petorica na devet putira, znači, imaju svoj problem kako ovo upotrijebiti, izobi bogatstvo. E tako crkva živi i na taj način mi pobjeđujemo. I evo na samo jedan kratek citat iz jednog od savremenih mistika naše crkve u pravom smislu te riječi arhimandrita Rafaela Karevina, koji je savremenom hrišćanju uspio da otvori kroz tumačenje mističnih simbola svetog pravoslavlja tajnu pravoslavne vjere. Pa u svojoj besedi na pedesetnicu on između ostalog kaže i ovo. Pedesetnica je vječna vododjelnica između hrišćanske crkve, crkve blagodatne, pune božanskih sila i energija i ostalih svjetskih religija u kojima se nalaze sjenke i djelići istine, ali u kojima nema ni Hrista ni Duha Svetoga, ni svjetlosti, ni života. Pedesetnica je, to je silazik duha svetoga, postavila duboku provaliju između mistike pravoslavne crkva i ekstatičkih psihičkih doživljaja drevnih i novih dionisijskih kultova. Ona je, pedesetnica, neprolazna granica između Božjeg otkrivenja koje se čuva u živom organizmu crkve i površnog racionalizma graditelja novih religije, poput sofiologa i reformatore sa njihovim nemoćnim i bezživotnim intelektualizmom kao i kula u zraku koje prave religiozni bijetisti i fantazeri. Ovim želeći da kaže da je granica između crkve i svijeta izvan nje oštra kao plamen duha svetoga i da se ona može proći u crkvu bući samo kroz ona vrata koja su duhom svetim otvorena. Kroz našu svetu, pravoslavnu crku i kroz njene svete tajne i njeno sveto učenje, predanje i otkrovenje. Koga daj Bože i mi, braći i sestri, da se nasladimo, da ga prepoznamo, da ga primimo i da ga čuvamo kao najveću dragocjenost e, naše duše, naše porodice, našeg grada, našeg naroda, da bismo mogli i drugima da je ponudimo i vratimo svom darodavcu taj veliki dar umnožen, daj Bože 100 struka. Amin, Bože.